Hoofstuk 159 Verwondering en onris van die Dokia oor die plotselinge verdwijning van die prachtige jongmans, se gerustellende woorde, die rus van die nacht, Hedokia sy heimwee na Gabriel, sy plotselinge verskyning en sy raad. Toe die jongmans verdwijn het, het Hedokia aan Miriam gevra wie die jongmans nou eindelijk was, want die dookie was nog in heiden en het niks van die besondere hemelse geheime geweet nie. Dat die heidene echter ook by hierdie geleentheid die engele gesien het, spruit voort uit die feit, dat hulle innerlike oog hierdie hele tyd dier oopgehou is, en die verdwijning van die engele was dan ook niks anders as die sluiting van die geestelike innerlijke gezichtsvermoe nie. Waardier dit na die verdwijning van die engele vir die dookie al voorgekom het, asof sy uit die diep droom ontwaak het. Sy voel haar self nou weer jyltemaal natuurlik, en alles wat sy die hele nacht dier gesien, gehoor en gedoen het, het vir haar soos een baie levendige droom voorgekom. Daarom is die booggenoemde vraag van die Dokia en Miriam dan ook vergeeflik, want sy was nou weer jyltemaal in haar natuurlijke toestand, en dit was heidens. Maar Miriam antwoord en sê, die Ons sal nog langer by mekaar wees, en alles wat nou vir jou nog duister is, sal vir jou duideliker word. Wat vandag betref, sal ons ons ter ruste begewe, want ek is baie moeg. Uiterlijk gesien, het Oudokia wel genoeg geneem met die ritroos, maar in haar hart het die verlange toegeneem. Joosef sê echter, my kinders, dit het al nageword, sluit daarmee dere en gaan ter ruste want morgen is het immers nog die dag na die sabbat, waarop ons nie werk nie, dan kan ons nog oor heel wat dinge praat. Prijs vir vandag die meester en doen soos ek jylle gesê het. Jakob, maak jy die weeg klaar en bring jy kynkie na die bed en sy die weeg langs die bed van sy moeder. En jy, Hedokia, gaan ook na jou slaapkamer en versterk jou ledemate dier een weldadige slaap in die naam van die meester. En Edokia dadelijk na haar bestemde kamer gegaan en op haar bed gaan lee, maar die slaap het weggeblij, want haar vierige hart was te opgewonde oor die verdwijning van die jongmans, want sy het op Gabriel verlief geraak en het nou geen raad meer geweet wat om te doen nie, om na die voorwerp van haar liefde so plotseling voor haar oor verdwijn het, toe allemaal geris en geslaap het, het jy dook jou opgestaan en ‘n venster opgemaak en na buiten gekyk. Op eens het Gabriel voor haar gestaan en gesê, Jy moet jou hart tot ris bring, want kyk, ek is geen mens soos jy nie, maar ek is net een gees en 'n boodskapper van Elohim. Maar aan bid die kyntie, want hy is die meester, hy sal jou hart gerust stel. Daarop het die engel weer verdwijn en Idoekia het ris fra siel gekry.